А, е. Не, не пият, пият, пият. Може би някой да се помоли в началото? Татко наш, много ти благодарим, че можем отново да отворим Словото. Ще имахте да разискам върху Него. Моля да не дадеш Твоя Дух. Да бъде между нас, да бъде в нас и да ни направи да проумяваме това, което искаш ще да кажеш с е Словото Си, за да можем да разбираме и времето, в което живееме, и времето, което Ти си ни оставил да живееме, за да се подготвим за бъдещите неща, които идват, и да можем и други хора да подготвим. Ти, Господи, работи със Святият за в нас. Амин. Амин. Амин. Добре. Продължаваме пета глава или имаме да коментираме нещо по четвърта? М мисля, че изчерпахме ми като, да. като цяло е четвърта. Да. Тя беше описание. Изнесени се. Благосложението в небето. Дори доколкото се спомня, миналия път започнахме върху пета глава малко да разсъждаваме. Да. И казахме да го оставим за другия път, че вече трябваме напред. Uh -huh. Същност четвърта глава описва а, ситуацията около отец, а пета глава описва около агнеца, който, за който става въпрос в пета глава, който отваря свитъка. Започва вече видението с отварянето на свитъка тук. На разчупването на печатите. Пета глава <звук> описва агнето. Някой иска ли да чете? Пета глава от началото от 1 до 14 стих. Айде, митко, че отдавна не, не е влитал. я да изключим рутата. Той интернетът ни е прекъсна. ли? Ало, чувате ли не? Да, чуваме. И в къшли, тук пред мен. Няма един нещо гръмно. Ме в е с светкавеца. Само, извини, ако искате някой от вас да чете, аз чем просто да изключа оттатък компютъра. Да. Добре. Пета глава. Пета глава да. от начало до край, да. Начало до край. Тогава в дясната ръка на този, който седеше на престола, видях свитък, изписан от двете страни и запечатан със серен печата И видях един могъщ ангел, който силно извика. Кой е достоен да разчупи печатите и да разгърне свитъка? Но никой в небето, нито на земята или под земята не можеше да разгърне свитъка, нито да, над, да, да надникне в него. И аз горчиво заплаках, защото не се намери никой достоен да разгърне този свитък и да погледне в него. Тогава един от старейшините ми каза, не плачи, виж, лъвът от племето на Юда, потомъкът на Давид, победи и може да разгърне свитъка и да щупи седемте му печата. Тогава видях едно агне да стои точно посредата пред престола. То бе заобиколено от четирите живи същества и старейшините и приличаше на заклано. Агнето имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духа, пращани по цялата земя. То се приближи и взе свитъка от дясната ръка на седналия на престола. И когато взе свитъка четирите живи същества и 24-мата старейшини паднаха пред агнето. Всеки от тях държеше арфа и златни купи, пълни с стамян, които са молитвите на Божиите хора. Те пееха нова песен: Ти си достоен да вземеш свитъка и разчупиш печатите му. Защото бе пожертван и с кръвта си, купи за Бога, хора от всяко племе език, раса и народ. Направи ги Царство и свещеници за нашия Бог и те ще царуват на земята. След това погледнах и чух гласове на много ангели, гласовете на много ангели, които бяха заобиколили престола, живите същества и старейшините. Техният брой бе. Хиляди пъти по хиляда и десетки хиляди пъти по десет, по десет хиляди и те казваха със силен глас. А агнето пренесено в жертва е достойно да получи власт, богатство, мъдрост, сила, чест, слава и благословение. Тогава чух как всяко създание в небето и на земята, под земята и в морето, да, всяко същество, цялата вселена казва... Наседнали я на престола и на агнето, да бъде благословение, чест, слава и власт за вечни векове. Амин. Отговаряха четирите живи същества, а старейшините паднаха и се покланяха. Първи ми въпрос е, Митил, каква е тази библия, от която четеш? А, новия превод. А, защото ми е доста непознат като, тем, като термини. В да, някои отношения беше доста точно, много точно, в други отношения малко така са нагласени, сякаш работите. Новия превод да, на новия да. завет, нали така? Една кафява такава. Да, да, да, да. Да, имам го. Аз не съм мусили, от него. По съвременен език да варят там нещо, не знам. Аз съм се със стария. Mm -hmm. Здравейте с нас, ние отново сме тук. Добре, дошли. Само на интернет, защото тук е просто страшно. Страшни гърмежи, може да се за нас. Mm -hmm. Вземете да нещо, но ние вече всичко изключихме. Добре, сега сте на таблета, ли? На телефона, на така сме тук. Да. Добре, ние тук що прочетохме цялата глава, Митко я прочети. Сега можем да почнем стих по стих. Значи, по четвърта глава, предишната глава, видяхме кой е на престола. Казахме, че това е Бокотец. И той, той е, който седи на престола. И тук в пета глава виждаме първия стих, че в дясната си ръка той държи тук при мен пише книга, но аз съм съгласен с а, превода на Митко, че е свитък, а не е книга, просто някаква книга. Тук пише написано отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. <към> Един вид какво <към> ще означава, че той държи десницата, в десницата си тази книга. Това е хора, разсъждавате ли? Държи контрол въпреците. Кое? Държи контрол. Има контрола. Uh -huh. Не пише каква е тая книга, обаче Йоан много се разстрои като избира, че няма кой да отходят. Mm. Значи... По принцип, сега тук става въпрос за, да кажем, някакъв папирус. С 99% съм сигурен, че става въпрос за някакъв свитък. Свитък е на, на, на ролок Хартия, книга. И която е така навита, че е запечатана накрая със 7 печата. И всъщност от сцената се вижда, че няма никой достоен, който да Вземе от Бога, от Бог Отец този свитък, да го разпечата и да го представи като, като факти. Да го открие на останалите същества. Порък, че свитъците са имали само по един печат, а тук са седем печата. И така е в ръката на седящия на престола. Той няма да държи какво да е, явно много важен свитък. чий е запечатан да така, че да не се отвори от кой да е. И се оказва, че трябва да бъдеш много достоен, за да разпечаташ тази книга този свитък. Сега примерно за, за хора, които не, не са наясно, такива. Свитъци, това, са през, това това... По този начин са били, примерно, указите, законите, правене, нали, с печат, за да... някакви договори, договорни отношения, нали, за да не се отваря от кой да е. Аз предполагам, че в Римската империя някой път са слагали, предавали свитъци с повече печати, за да могат да се отварят от различни хора, които имат право на той Не може само един да отвори. Ако един отвори той е това, за което е отговорен, той трябва друга инстанция. Предполагам да отвори другия печат, така трета инстанция е другия. Предполагам просто за по-голяма секретност и легитимност нали, на, на това, че ще се пече. Те и си се просто сега на може би за това е използвал Бог така друго да поднесени на летящи неща. Вътрешния mm -hmm. Иван знае какво означават. Печати върху свитъци. Виждал е повече от един, предполагам. Да, да. Интересно с какво са били запечатани тези, с, този свитък? Какви, какво е имало на печатите? Нали, те слагат штампа такава, върху волосъка? Те са били волосъчни. Не знам, може би тук няма такъв детайл, даден. Uh -huh. Но интересно е, че а, ц... това е целият Всемир. Целият Всемир е в едно незнание и, и в едно напрегнатост, понеже а, винаги е това, което излиза от Бог Отец, то отива до Всемира и се разпорежда. Обаче в момента имаме Слово, издадено от Господ, Слово от Него, което е запечатано и, и което Слово, когато се отвори, Uh, то ще бъде непроименимо. Фактически, има излязно слово от Господ, което като се отвори в семина ще знае, че няма вариант някакъв друг, освен това, което е вътре. Нали, вече излязно слово от него. Mm -hmm. Изглежда така сякаш. Бог Отец знае бъдещето и той го държи в ръката си, той го как да кажа, може да го предостави на, на другите, бъдещето, и обаче няма кой да го разбере. И Иоанн изпада в а, отчаяние, че няма кой да вземе тази истина от Бог Отец и да я разбере и да я предаде на другите. А другото, което си спомняме, че за такива книжки запечатани, ние знаем, че става въпроси в а, книгата на пророк Данаил, когато Бог казва запечатай книгата, защото тя има за да се отвори чак в последните времена, да бъде разпечатана. Да се запечата едно нещо означава да да, бъде, да е скрито, да не, да не е разбрано, да не, е, да не може да се прочете. И тук в този случай виждаме, че единствения само, който може да прочете свитъка е... Фокусът се обръща от свитъка, кой, който седи в ръката на отец, към агнето, което може да го прочете, да го разпечата. Аз ми се строя, че главата не може да бъде разглеждана стих по стих. Това е една сцена, която я е, виждаме, описана в дунни. <съква> И аз се виждам така, нали седнали на престола, присъстват там 24 старци, 4 живи същества, и а, от песента на от песента на тия става ясно, че те са наясно какво пише в свитата. На Ами, кой пее и песен, нова песен. И пеят нова песен до майки. Да. Достойни си. Значи, там става въпрос, че са написани имената на изкупените от... или спасените, да речем, майки. И там пише защо са спасени, нали? Защото чрез кръвта си е купил за Бога. Всички. И е интересно, кои са записани там. Иоанн плачи, защото. И за него е важна тази информация. Иска, може би е важна и за самия него и за близките му. Mm -hmm. Но, може би го да вълнува дали неговото име там е записано. Или те е на близките му. Всички искат да отворят там и да видят имената, които са записани. Така, че явно няма достойни. Въпросът е, защо не са достойни. Какво може да направи някого достоен, за да разпечатате? Да, е въпрос. А, тук, може би, трябва да обърнем внимание, че тук не става толкова въпрос за физическо разпечатване. А, думата е достойен. Както това по-нататък разбирам, нали? от юдовото приеме. Той е достойен. Като може да правим един паралел с това, че а, нямаше никой достоен или не толкова достоен, колкото да, и достоен, и това е верно, но никой, който да, да умре за спасението на човека. Нито ангел, нито човек, нито някое друго същество, освен самия Бог. Това е състос. И в такъв смисъл, ние трябва да разберем достоен. Значи, тук не става въпрос за физическо разпечатване. Всеки може да дръпне печати, да ги, да ги разпечата, да и каже какво. След като ги разпечата, той може да не разбере това, което е написано вътре. Така че тук трябва да нашата внимание да бъде насочено достоен в такъв смисъл. Нали, а... Да. Еми то в тяхната песен пише защо е достоен. Е какво точно достоинство всъщност се изисква от този, който трябва да. Досто... Ти си достоен да разчупиш печатите, защото и обяснява защо е достоен. си бил и със своята кръв си изкупил от Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ. И освен, че си ги е изкупил, там пише, и ти си ги направил с, на нашия Бог царство и свещеници. И те царуват на земята. Тоест, не само, че ги е изкупил, но ги е и ги поставил на, на служба, на мисия. Сега виждаме, че тук Христос не само е спаси от човечеството веднъж, но и в този случай то е а, възможността, единствената възможност с която ние да разберем от тук нататък какво, какви са събитията защото самите печати по нататъка ще видим че като ги четем, това са същност събития които се случват от а, времето на Юан до края до второто пришествие, че даже и отвъд второто пришествие има, има събития Искате ли да ви почетем един цитат от Елън Тук отворих тази дебелата книга на английски, която mm -hmm. е нали, по, по глава по глава с всички цитати относно това. Намерих ли един интересен цитат. Аз, <пев> аз всъщност намерих книгата на български, девети том от свидетелства. Нали, крат Кратък е цитата. Необходимо е да изучаваме внимателно петата глава на Откровения. Тя има огромно значение за тези, които ще вършат част от Божието дело в тези последни дни. Значи, тази глава специално се отнася, има огромно значение за тези, които вършат Божието дело в последните дни. А, тя казва, някои се мамят, те не осъзнават какво идва на земята. От тези, които са позволили умовете им да бъдат помрачени относно истинската същност на греха с страшно измамени. Докато не направят решителна промяна, ще бъдат намерени негодни. Когато Бог произнесе присъда над човешките синове, те са пристъпили закона и са развалили вечния завет, така че ще получат поред делата си. Значи мен това ми показва, че тази глава на става дума за последното върхи, с което сега живеехме. Uh -huh. uh, Същото са на други места, където се задава въпросът, кой е достойно? Okay. Uh -huh. Примерно се срещам за ос, който допря а, Божия ковчег, нали, даже с доби намерение, и беше убит. Има неща, които са святни, неща, които са така в охвата на Бог, и ние ни трябва, как се казва, люди си ми не правят разлика между свято и свято, между чисто и нечисто. И просто ние трябва да сме много наясно, къде е Бог и къде сме ние. Mm -hmm. Думата достоен. Прасъждавам. Част този пасаж, който прочете цвети, го имам тук изписан в Адвентен библейски коментар на български язик. Имам Той е кратко. Не е целият пасаж, който цвети прочете, но все пак е загадъното. Ако искате, мога да ви ги изпратя, между другото, нещата, които имам а, изследвания на откровение. Мога да ги ги пусна тук в групата. Аз също мога да кажа къде е на българ. Къде е на книгата на Българск? Свидетелство, том 9, тук пише а, 276, се, 276 страница. Да, това е от оригинала. Да. От българската книга, която не се издали от нов живот е на 240 страница. Мхм... Така. Аз искам да ви почета от Евреи 8.1. И главното в това, което казваме е следното. Ние имаме такъв първо свещение, който седна отясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Смятате ли, че това е точно този момент? Един вид, като коронясването на, на агнето, което е достойно да бъде да бъде първосвещеник на изкупените. Коронясването. Ами да. Защото в четвърта глава, нали, точно това е тронната зала, mm -hmm. казва се величието, достоинството на, на Бог Отец и се напомня защо точно Той е достоен да, да бъде абсолютен наш авторитет и владетел, защото Той е създал всичко, той е, той, той е бил, там свят, свят, свят и така нататък. И тук идва Лъва, нали? Йоан очаква Лъва да дойде и идва едно агне като заклано, т.е. Лъва нали, като сила и агнето жертвата. Едновременно и царя, едновременно и този, който е бил заклан, жертва. Да. Жителя, но и първосвещеника, защото само той може да, да пледира, нали? да, да е застъпник, да е адвокат. Mm -hmm. И не ви ли се струва, че това е същата тази сцена, като достойен за да бъде да седне отясно на престола на, на величието? И тук се обяснява защо е достоен. Ами, на мен специално не ми изглежда точно като сцена на коронясване, но а, като че ли акцента е върху това, че а, имаме а, още веднъж личност, която идва в помощ на спасението на Божия народ, разкриване на бъдещите събития на пророчествата. Там, в, а, когато учениците изпращаха Исус в Деяния на апостолите, Той им каза, не, не е време нали а, само отец е положил нали, тези неща в собствената си власт и ние тук виждаме, че а, отец вече започва да разкрива тези събития и кога, ще, кога при, при какви обстоятелства ще, ще стане второто пришествие той започва да разкрива на хората това, което има да се случи а, всъщност той го разкрива чрез Христос. Отец го разкрива чрез Христос. Той, искаш да кажеш Исус, вече е коронясан, но тук има една специална сцена, където отново се подчертава достойнството на Отец да, и да. и се разкрива, всъщност, тая книга е откровението, което... Като че ли виждам тук още един, още един случай на спасител? Още един спасител който се появява, още едно спасение, което се появява. Тоест, Господ Исус а, е достоен, Той е способен, Той е морално достоен да от, от, разпечата книгата и да предостави тази истина на хората да я разберат, да я познаят. Той им разкрива бъдещето по този начин. И всъщност, Той е още един повод за, за радост и благодарност. Затова, че Бог отново се намесва и Той е единствения път, по който ние можем да разберем бъдещето. Христос да разкрие бъдещето пред очите ни. Обаче, вижте как а, всъщност се представя, Приличаше на Агния. А, не, ами беше Агния, прилича, приличаше на Заклано и имаше седем рога и седем очи. Които са седемте Божия и Духа, Пращани по цялата земя. Какво тук всъщност, какви са тия символи? Какво искат да ни покажат те за Исус? Руговете нали, са символ на, на освен на политическа власт, но и на сила. Тук в случай няма да е политическа власт, а ще е сила. А пък седемте очи, на... къде беше Захари или които бягаха из целия свят. Как беше там точно? Очите Господни, които тичат през целия свят. И тук седемте очи, които са седемте Божии духове. А, за мен това е. Какво? Това е. Това, е. Това, е Бог всичко вижда и знае. Това е второ и ми излезе на мен, 16.9. Защото очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на уния, кои, чието сърца са съвършено разположени към Него. Очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят, за да се показва Той мощен. Тоест той господ отново е готов да служи на другите. Не заради себе си, а заради другите. Той гледа насякъде, търси постоянно насякъде, където може да се намеси да помогне. Той и ние трябва да сме така. Да имаме отворени очи за нуждите на хората. А ето, Захария 4, 4, 10. Тези седем са очите господни, тичащи през цялата земя. Няма нещо по-насно. Мисля, че тук е описан Бог в трите лица. Бог Отец, Исус Христос като закладното Агни и Святия Дух в нотата на Божеството, Седемтея Духа. А кои са тия четири, четири живи същества? Ние ги коментирахме в миналата глава, в четирата глава. И кои са? Нещо пак да ги кажем. Аз, доколкото се и тогава обобщихме, че това е са символи на, на характер. Okay на тези същества, Не, че те изглеждат така. Оби тогава каза, че урела нали, е най-силен сред, най сред птиците, вола там сред домашните животни и така-така, което означава, че всъщност се разглежда цялото творение. Нали така? Mm -hmm. Цялото творение. В които тия 24 мастарци са представители на, на човешката раса. Е върху на всички разумни сътворени същества. Значи четирият число, което е абсолютно някой беше казал, а, четирите посоки на света да. а, Какво беше още с четири? Обхваща целия свят. Да. Четир... Мисля, че коментирахме също, че това са сирафимите, които стоят по хреб Божия трон. По описанието там с крилата, колко крила имат, какво. Иначе тези описания са за какъв е техния характер. Ей сега, тук чета. А, Жак Дукан казва, че а, нали, освен там четирите посоки, четири символизира земното измерение. Uh, но и представя земята в нейната цялост, uh, още по-че, -че, припомня историята на човешката раса чрез символизма на четирите царства от Даниил 2 и 7 глава, нали, като четворка. Mm -hmm. четири. четири звяра или четири същества, макар, че тук е Орел, Лъв, вол. По различен начин се не са дали както към четирите църства. Но както и това означава човешкото измерение. 4. Аз по-скоро така, нали, импровизирано, ама в, като препратка към Даниил Първа глава, явно има някакъв такъв виш събор, който присъстват всички глави на всички цивилизации в целия всемир. И там, когато Сатана се са представя, Луцифер, когато се представя като а, представител на Земята. Възможно е тези четири живи същества да е символ на всички разумни представители на целия всемир, защото четири, нали? И... Така си мисля, че явно има такъв съвет, да го обличам, вселенски, в който, в който присъстват тия представители. Искаш да кажеш, че това е космическо измерение, 4, числото 4, а не е земно. Да, да, мисля си, че е космическо, да. И ми пише тук, че в Библията и в Древния изток числото 4 символизира земното измерение. Явно във всички култури 4 означава четирите посоки на земята. Но то може да означава четирите посоки на всемира. Е, както вече ни си го направя. Да. Курите на Древния, а, и така, без, без космо, само Земя. Чи съществува такъв съвет, то няма съмнение, защото в Даниел 1 глава го пише. Нали. А, аз се чуда какво има общо от вас е с живи существа, в месла, това с четирите живи същества. В смисъл това си е тълкуване на Жак Докан, но поне е, трябва да го покажете тихо от Библията, че четирите същества се мобилизират, четирите защото аз никъде не го виждам тук. Поне в тази глава. Според мен четирите същества символизират земните сили. Тоест, е. пълнотата на земното сътворение. Пълнотата на всички същества, които съществуват на Земята. Те са, тези са символ. Тези същества са символ на тези същества. На сътворените. Включително как, и на човека. Как, как земни хора, там земни същества ще присъстват на тоя... на тая сцена. Е, това е... Не, то реално, но не е така. Това са символи, които ние виждаме. Добре, бе, символи, ама това означава, че представители на човешката раса присъстват на, на тая сцена, на това разпечатване на свитъка? 24-имата ста. Да. Значи, както разглеждаме да на предишната глава, имаме четири жива същества, които хвалят Бога, които там видяхме, че всъщност те имат такава описанието ми, и като... Но аз мисля, че буквално си че това са ангели. Едно, едно богослужение, което всъщност тези четири жива същества ръководят това богослужение в небето. 24-те старейшини, нали, те, те също правят, но смисъл, те не го ръководят, те участват в това, така да се каже, те подемат, четете подемат е, е, хвалението и 24-те старейшини повтарят това, което се казва. Нали. Тук също виждаме как те вземат една инициатива в, в, в това хваление. Така че това са реални, реални е, живи същества които Иван да, описва как са му изглеждали. Нали? Но за мен това са реални същества, които са около Божия трон. Mm -hmm. okay. Може а, се, а да се че, да, че не че изглеждат по този начин, но характера на тези същества са такива, а не че... Нали, аз не вярвам, че тези същества символизират а, земното творение. Те по-скоро символизират нещо небесно. Най-вече бръската с Езекил, който също вижда такива същества и ги нарича Сирасимин. Честно трябва да си говорим по-човешки, като да го кажем изроди. Не изглежда така, ами да, както казва цвете, това са си символи. Всяко нещо, което е сложено в, в някои от съществата, дори в това агне с седем руга и седем очи, то това не е нормално, нали? С корицейските измерения това не е нормално по-скоро. Това и... са символи, да. Нормално е това състояние, както и същества, като орел, пак не знам какви крака, пак и агнето с как си представят и как отварят я печати. Значи всичко, всичко е дълбока символика и даже не трябва да се го представяме като картина, така както е описано. Не. Мини още в самото от начало, откровението го ми, е като прорачевска книга. Тъй, че всичко вътре трябва да се търсят а, символи. И... Те са си старейшини, те са си човешки същества, там ясно, че не, няма да. как да... Мормални, че... Нормални образи са. Предполагам, че за небесните жители, а, това как е устроена земята, е един образ на целия Всемир за тях. А, това какво става с нея, за тях означава как, това какво ще да стане с тях, ако Земята не беше направена. И ако Земята не беше тръгнала като един театър пред тях, това ще ще да постигне целия Всемир. Реално погледнато. Поради бунта на Сатана, нали, на Луцифер. Да. И, и затова и тя небесни същества, имайки земни наподобия, те на тях пък им говорят, предполагам. А, като лъвът е най-силното нещо, телето е това, което работи, Божията творческа мощ. Лъвът е неговото, най най неговата сила, орелът е а, въздух, въдля във въздуха. Нали? И човешкото лице това е хората, които са свързани с, с тези всичките неща. Господи е свързан с тях. Така си представя Маса, че това трябва да говори освен на нас, говори на небесните жители нещо. Mm -hmm. Но на мен ми напред. така те, те съм взел думата, впечатление е друго нещо още. А, правя един паралел между 4 глава 11 стих и където пият 24-те старци казват Ти си създал всичко и поради Твоята воля, всичко е съществувало и било създадено всъщност. А, те хвалят Господа за неговата творческа мощ, за нищо друго. Обаче, когато пеят втори път, вече при положение, че се явява агнето за заклана там, а те пеят вече друга песен, нова песен. Застоян се да вземеш книгата и разпечатат печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил Бога, а за Бога човеки от всеки род, език на род и племе. Значи, първият път пеят заради сътворението, на, което е направил Господ, а вторият път е заради изкуплението, което е осъществил Господ чрез агнето. Mm -hmm. Същите същи тия хора, старейшини. Независимо какви са, предполага, се, че са небесни жители, понеже имат корони, освен на бели дрехи, корони, а земният човек, все още корона няма, нали? Тя са ни паднали. Така се предполага. Така, бих искал да прочетем 6 стих и видях между престол. и вече го четаме, понеже разсъждаваме. Mm -hmm. И видях, столи, е, и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше арми, като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя. А, знаем, че това тук става дума съвсем ясно за е, Исус Христос. Но сигурно не си представяме Агнето има седем рога, физически, нали? но, както и се правила, каза, роговете са символ на вас. Тоест, седем е число на пълнота, пълнота власт. Всевишният mm -hmm. влънния, Бог има, има пълнота власт и седем очи. Исус каза, е... даде ми се всяка власт на небето и на земята. Точно. Освен това, има седем рога, има седем очи. Това, това не са се не, са не са физически, нали? Да. А тук е символично. Бог има пълната баланс, има пълното съзнание. Това са качества. Бог... Да, това са качества, точно така. Подобна подобен начин можем да разсъждаваме за качеството на тези четири живеще се. Защото по-надолу, ето какво четем и а, за тях. Така, и то дойде да взе книгата из десницата на съдеща на престола, т.е. Агнето взима книгата от а, Бог Отец, и когато взе книгата, четете живи същества и 24 старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с стемян, които са молитвите на светиите. Нали? Тук отложихме реални четири живи същества и 24-те старейшини. Mm -hmm. а, <към> Прослушех, направих една аналогия. Значи, Агнето, нали, т.е. Бог, нали, защото Исуска е част от Божеството, връзка с тези седем рога и седем очи. Дявол, който се опитва да имитира Бог във всичко, дявол също се опитва, сега във времето, в което живеем, да има седем рога и седем очи. Т.е. има пълната власт на земята, Времето, в което живеем е точно такова, когато дяволството е да има полната власт на земята и, и да има а, и седем очи. полото така, да знае всичко за всичко. Ако ще, ако ще това да е Google, mm -hmm. андроиди, послушване, нали, а, всичко за всеки да се знае, нали? не само всичко за, за всеки човек, но и всичко по цялата земя. И всички хора да бъдат контролирани. Но всъщност това е само една имитация, Оригиналната власт е тази на Бог. На Бог си има седем рога, има си пълната власт, има си седем очи, така че ние не бива плашим от имитацията. А да знаем, че има един Бог, който е съмогъщ и се, се знаещ и се вижда. седемте седем, очи искаш да кажеш, че това е пълния контрол на Бога, защото той всичко вижда. Се виждаш, на да. да. Пълнотата на Божия дух, реално. Пълнотата. Да, но... Това е наистина, както и Карола каза, може би духа. Това е Божия дух. Седемте дух... Божия дух, това е съвършенството на, на Божия дух. Седемте число на пълнота. И аз така си мисля. Агнето имаше седем рога. Тия рога най-вероятно са символ на Бог Отец. Той притежава цялата власт в вселената. А седемте Божии духа е, са символ на е, съвършенството на всепреселенството се също присъствие на Святия Дух навсякъде. Да. И Агнето ги притежава, тия рад, защото те са един Бог. Три лица, но са един Бог. Реално Агнето изпраща утешителя, нали очите. И утешителя да. Тишителя, навсякъде. Всичко вижда и присъства навсякъде. И все пак Агнето е изгоювало победа. Нали. А, да. След като Христос възкръсна, Той казва, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Така че Uh, тези седем рога, на нали, все на Бог, те са и на, на Бог син, защото. Да, агнето, агнето, даже, нали, той е достоен. Него го хвалят, защото той е бил заклан за и е изкупил. Е, и Отец го хвалят в предната глава като, като Творец. Агнето като. И се, изкупит. той е, нали, Исус, който е Творец. Нали, той се твори земята. Как и, ще... За едно. Плетат нещата, да. А, мебе ви прави впечатление, че книгата е в дясната ръка на отец и той, нали, агнето, взе книгата от дясницата. Нали, на английски се казва направо от дясната ръка на следяща на престола. Това mm -hmm. може би също има някакво символично значение. От дясно. Исус, от коя страна седна на престола? От дясната. Това е, Това е дясната ръка на отец, с която отец си върши работата. Най-силната ръка. Първи помощник. Първи помощник, да. Върши си ми дясната ръка. Сега а със сигурност отец няма ръце. Това угу. е символичен език и разбираме, че всъщност а, силната му ръка, тази ръка, която държи контрол над нещата, всъщност тя държи и свитъка. Тя държи нещата в. Той държи нещата в контрол. Сега, в осмия стих, ми прави впечатление, в осмия стих на 5 глава, а, държат а, Арфи в едната ръка и молитвите на светиите в другата ръка. Може би излиза, че когато тези същества са били свидетели на, на цялата човешка история от Адам до края, и когато светиите се молили, те са тези Защото Защо? По каква причина са арфи и молитвите в един стих просто? И имаме, от, имаме молитвите на святите, които са известни на тях, а от една страна, от друга страна, имаме и за, запечатан свитък, който не е известен за тях. Фактически Божият отговор, дефинитивен, краен, е запечатан. Те са хвалили Господ поради светиите, които са морали преди човешката история, Как се развила е Господ, как е влияел на, на човешката история, как е променил, но въпреки това имаме един отговор, който е запечатан от Божия страна, в, заради светъка, който, който е там. Mm -hmm. Знаете ли какво ми дойде на ум? Защо? А, защо другите християнски деноминации се молят на светиите, за да може светиите да поднесат молитвите. Ето това е стиха. Значи, От тук се хващат, нали? Да, молитвите са отишли до светиите до, до тези 24-ма, старци, старейшини, не знам в техните библии как е, католическа и православна, и те един вид поднасят молитвите на Бога. Между другото, аз се пресъних, това, като го видях в този стих. Защото нали, святия дух поднася по правилен начин молитвите на хората, директно на Христос. Е, той ни помага да, да знаем как да се молим. В смисъл, как да изразим, как да преживеем да тези неща. Христос поднася да. молитвите, и вече... Бог ни дава мъдрост как да се молим. Той не да е като един кукловод, който ни отваря остата и ни затваря, за да може просто да кажем нещо. А, дава ни мъдрост как да изразим сърдечните си неизказани желания за да може тези неща да, да, да бъдат изразени да стигнат до цели, да другите същества, до, до Бог и те да видят всъщност какви са нашите сърдечни желания и те сте ги видели понеже са в ръката им нали, те с молитвите да и, и свидетели Тват. Значи те съдействат на, на, на божеството. Мисля, че е добре да, да видим тамяна Всеки държеше арфа и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите. Значи в храма, нали в светая, имаше масата с хабовете. Имаше а, светилника и също а, този, както се казва, от нали, на който имаше Тамян. Mm -hmm. Това е символ. Не е буквално, че те съдържали молитвите на светиите, а молитвите на светиите се издигат да в светилище. Мисля, че миналата глава споменах, че това е описание на светилището, всъщност. Там на нали, детроната. Да, да, точно така, да. А, така че всъщност това е просто светилището и молитвите на светиите се издигат да в светилището и Божите служители, серафимите, нали, знаем, че ангелите постоянно вървят нагоре-надолу от земята към небето, за да нали, са комуникация между нас и Бог. И, и също тези 24 старелищи, нали, които са били възкресени с Исус, нали, вярваме, по Неговото възкресение, които са е пак там на небето, те са също свидетели на молитвите на светите, и на това, което случва на земята. Аз така го разбирам. Това е стимулиция. Точно. Тук бих казал, как ще погледнем на думата светиите. Нали? Ако под се разбира вярващите, то тогава нали, това са всички тези молитви, които са стигнали до небето. А, не вярваше на хората от църквата. Нали? Това са светиите, подрете всеки светия. Ако, ако се имат предвид там определени свети, свети, лие и там, а, както свети имат нали, то тогава наистина може да подвисим по другото, че става дума за някако посредничество. Така, че това са молитвите на всички вярващи, които... защото казват, че има молици, които не стигат по-далеч от по товара. Няма тези молици да стигнат до небето. Но, това са на вярващите, може хора. <съкълзвър> а, да? Не е интересно, че тук пише, те нали са свещеници. Бог я е направил царство и свещеници. Това означава, че те в момента свещено действат. Те правят нещо там. Именно, чак да попитам... Да, но тук в 8 стих може... никъде не пише, че те, те как да кажат, изпълня... да изпълняват някаква свещеническа служба. Те просто държат златни чаши пълни стамян, които символизират еди си. Но те държат и арфи, арфите, това е, да, това е... А, за те, поклонението. Това е необходимо за поклонението. А другото, златните чаши пълни стамян, това го правеше свещеника, който влизаше в света, светих с чаша пълна стамян, за да, нали, да пренесе вече кръвта за умилостивението върху ковчега на завета. Това, Това го прави Агнето, нали? А... Агнето представя молитвите на пред Бог Отец. <съпът> молим, се на, молим се пред Бога чрез заслугите на Исус Христос, и е, искам да кажа, че тези молитви се стигат до Исус Христос, Който представя тия молитви на Отец, и казва: Ето, в, на Длънтаз съм Ги врязал. Тоест, чуй гласа им. Обърни внимание на молитвите, които се принасят в Моя име. Uh, Т.е. Агнето би трябвало да държи чаша, а не 24-те старца. Да, но тук а... картината е друга, тук нещата става друга приказка. В смисъл, виждаме Агнето заклано пред престола и виждаме, че той трябва да разпечата свитъка. Тук нещата са, как да кажа, в друга перспектива са погледнати. Тук не се описва службата на Агнето, тук се описва, че Агнето е още веднъж спасител на човечеството. Давайки възможност на човечеството да познае бъдещето. Реално. А, в печатите, които ще видим по-нататък, ние ще видим, че всъщност а, има случаи, в които Бог разкрива своите планове, но се разкрива също и плановете на сатана. Там, в тези печати. Всички е да видим. Спомняте ли си тази история от старя завет? А, където? Там имаше няколко души, които смятаха, че и те могат да бъдат, нали, като Авраам и Моисей. Искаха и те да имат, как се казва, такива със тъмян. Хъдилници. Хъдилници. Аз мисля, че тези части по-скоро нещо такова представляват. А, бунта, бунта на Корея Да. И те им бяха дадени хъдилници които в крайна сметка те умряха бяха погънати от земята. Но аз тези чаши така, така си ги представям във връзка с светилището. А, представям си ги като едни крадилници. Ага. И всъщност а, не, тези там, 24 старещени ангелите, те са като служители в храма, защото нали, не беше само правосвещеника, който служеше в храма. И това е в светая, Боби. В... Светая светих вече нали, само ковчега. А този а, ултар, където самяна беше точно преди света светих, но все пак е в света. А, нали, само в света, светих, виждаше първосвещеника. Но да. в света служиха и други. А... Да, другите служители. Да, не само първосвещеника, но и другите свещеници. А, как се нарича? Почна да. 24 рестареши, но със символ на. Свещениците в Демното светилище. Но тези свещеници, те мислят, че не, не държаха Танян. В смисъл, не, не къдяха с. с кадилност. Май. колко би... си спомням, бащата на Захария, бащата на Йоан Кръстител, когато е влизал в светилището, той не е бил свещеник, нали така? А че случая беше такъв. Те претендираха и Моисей им каза на утре, на следващия ден всеки да се вземе кадилницата. Никой не има дала кадилници. Те бяха свещеници и всеки си имаше кадилница. Mm -hmm. И да дойдем пред Господа, за да може той да каже в кого благоволи един вид. Mm -hmm. Да. На аз на предвид. Най-то го давам само като пример да стечете за кадилниците. Аз ги свървам с чашите, че нещо подобно. Да. да. Значи, Захария, нали, когато влезе, значи, първосвещеник, доколкото знам, те са имали всяка година различен човек, който е бил първосвещеник. И те са сменяли. А, дори доколкото знам, Ремия също нали, трябвало да бъде първосвещеник, но става пророк. Нали. Имало някаква смяна. Просто ако четем по-подобно, може да разберем а, нали, кой кога е извършвал служба. Единствено първосвещеник е влизал в света, а светих. Но вече свещеници са извършвали различни служби. А, да. Дори всички наследници нали, на Арон са били служители в Божието светилище и те са сменяли, защото може би да спрятавате колко наследници имал Арон. Това uh -huh. доколкото така, читейки Библията и доколкото нячува от коментари, те са, нали, са сменяли, не знам, дали на няколко години или един или в годината има се определя един човек като Пръсвещеник, не съм сигурна. И трябва да поверим, кои са били точно. Значи виждате ли как откровение да връща към светилището и как трябва там много? А... Може да много? Кое е моят свичка. Цялото откровение е в светилището. Нека да обърне внимание. Че. А чето 8-ми че си Когато взечете, те живеят с 24-те, старци паднаха при като всеки държеше арфа и драстни чаши поли с тъмян, които са моличите на светите. Uh -huh. тук, тук, тук не е става дума за кадения на тъмян, а чаши поли с тъмян, които са моличите на светите. Тоест, моличите на светите биват внасени на небето. И тези молитви, чрез ангелите, отиват до Бог Отец. Тук да се срещам, съм примерно в а, от 20-20 там, се казваше, докога Господи, ти няма да въздадеш за нас, така и така, нали? Това е петия а, да, молитвата, молитвата, молитвите на светиите не остават нечути, нали? Те стигат, те стигат до небето. Това да. е Нашата връзка с Бога, нали нашите, нашите GSM. И, uh, и пеят нова песен, 39 стих, думайки, достой си да вземеш книгата и да разпечаташ печати, защото си бил заклан. И със своята кръв се изкупил за Бога си от всяко племе, език, люди и народ. И направил си ги на нашия Бог царство и свещени. И те царуват на земята. На Земята. Съвсем ясно е. И са тези а, Апостол Петър каза, вие сте избран род. Това е нали? Люди, които Бог придоби. Сега <съща> потърси това <съща> чаши. Значи, вижте, наистина много интересна връзката. И трябва просто да разберем за какво са били използвани тези това чаши. Спомнете си, че този. Как? Казваше. Правнука на Входносол, как взе чашите от светилището и пиеш са. от да, златните чаши. Да. И, да и тук виждам е пак златните чаши от Това явно някаква буква, която трябва да разберем за какво ще дали използвани. Че молитвите на святийте са скъпотени пред Бога. Да. да Че молитвите са на, на святийте са скъпотени пред Бога, да това са в златни чаши. Mm -hmm. Да, това е, това, е символ. това е символ. Да, да. Я наберете, е, Пепа и Нанко, че нещо ми струва, че звънят тук, аз не мога да ги набера. Добре, mm -hmm. сега ще ги добавим. Те не са на линия, но. Значи пак да преговорим. Един мощен ангел хвърля предизвикателството. Кой е достоен да разчупи печатите и да разгърне свитъка? Но никой на не... в небето, нито на земята или под земята, не можеше да разгъня свитъка. Uh -huh. А когато Агнето отива и се приближава, той е в центъра, стои по средата, пред престола стои. И когато Агнето се приближава и взема свитъка, тогава четирите живи същества и 24-мата старейшина не оспорват, напротив, като че ли са очаквали, те имат информация, че той е достоен, нито го приканват, а когато Агнето взема да разгъне този свитък, да го разпечата, те започват да пеят песни и да го хвалят. Да, всички са съгласни с това. Да. Сега при Преглора, когато брат ми е така погледал щите стихи, даже на мен направи впечатление... Третия стих да е казва нито а, не можеше да разгърне книгата, нито да я гледа. Тоест, даже някой да я гледа няма да може да я разбере. Mm -hmm. Така че наистина това е такава много важна информация, която само един достоен може да я разгърне, да я разпечата и да каже какво ще бъде за напред. Да, мисля, че в превода на Митко беше най-точно описана думата да я прочете, а не само да, да я гледа. Над ми, Да, но не, не виждам. Но да. никой в небето, тук се има предвид всички небесни разумни същества. Да. Нито на Земята. Хората, които обитават Земята и под Земята. Под Земята най-вероятно има са предвид падналите ангели, които. И е, аз така мисля. Падналите ангели. Изобщо всички разумни същества не може да се намери измежду тях достоен mm -hmm. да извърши това дело. На английски пише нито да чете книгата, нито да я гледа. Казва се двете неща. Да. Но so, впечатляващо uh, uh, е, защо те толкова бързо признават неговото достоинство. Явно са го знаели това нещо. Просто са чакали неговите Да. Достоинство за какво? Просто да си достоен да, да кажеш какво ще се случи, нещо не ми се вържи. То всеки може да каже какво ще се случи, ако може да разбере бъдещето. Не всеки може, не всеки. Стига да, да може какво достоинство има. Просто си казва пророчеството. По-скоро... По-скоро за какво достоинство става въпрос. Ще пише, пише в песента защо е достоен. Там прочети песента и ще разбереш. Нали да, книгата да. това е пророчеството? Това е откровението, нали така? Това е свитъка. А, не знам. Аз мисля, че там са имената на спасените. Не, мите, ти като почнеш да четеш печатите, ще видиш, че там няма нищо за имената на спасените. Аз мисля, че това е точно откровението. Ама печ... сега, печатите са, си печати, информацията в свитъка си информация. Ами там, като какво разпечата е първия, там другите а, печати, там се вижда какво има зад печата, какво е скрито. Като се разчупи печата, там се открива истината, която ще се случи. се yeah, <пълнен> случи? <пълнен> това е военни събития, като присвет. казано накратко, следващия път, че сте ще си разгледаме. Какви събития да. Какви събития каза? Които предстоят? Mm -hmm. Да. А, така а, на Страя Алена. И аз плаках много, защото никой не е семери достоен да разгъне книгата, нито да я гледа. Или както се поточи на английски, там пише нито да я гледа, нито да я чете. Mm -hmm. Конкретно после е достоен за какво? Достоен да разгъне книгата и да я прочете. Тоест да да я да как да кажа. Ама достоинството е описано веднага, следва защото. Обяснява се защо е, е достоен. Мога да. Mm -hmm. Значи... Принесен е в жертва. Да, достоинството се изразява в това, че той е принесен и е изкупил хора. Да, да. И никой, и никой Но... друг не е можел да направи това нещо. Никой друг не е можел да бъде заклан, да стане изкупител и с кръвта си, с кръвта си да изкупи човеци. Тук става проза за хора. И тук, нали, събитията, времената в Библията, виждаме лъват от юдовото племе, който да е корен, превъзмогна за да разгърне книгата и да разпечата някои седем печата. И видяхме между престола и четирите живи същества, между тях и страните, че ще стоеше Агни, като заклан, който вече четем. ми имаше 7 рога, 7 мучи, така и така. Тоест, Исус, защото е представен uh, тук първо като луд, но преди това е бил Агни. Видиме ме че е ясно. Но жарда да се изразя. А, достоинството трябва да съответства на съдържанието на книгата. Значи, книгата е книгата за спасението, за изкупването. Не просто някакво пророчество, какво ще се случи. Защо така мислиш? Ами, за какво достоинството тогава говорим? Достоинството трябва да, да е нещо, което е свързано точно с кръвта на този, който е достоен. А Но... кръвта... Това е изкуплението на човешката раса. Uh -huh. И това е доказването на, на правотата на, на сидящия на престола в великата борба. Иначе за какво достоинство говорим? Е така просто да си говорим какво ще се случи. Той, той е достоен, защото е бил заклан, защото е умрял за спасението ни. Не, също... Не мога, да, явно не мога да, да, да кажа каква ми е мисълта и какъв ми е въпроса. Книгата малко... е достоинството на Агнето. Е, как... Защо точно този, който е заклан, е достоен да разпечата някаква книга, която е книгата Откровение? Извиняваме, аз преди малко се обърках. Първо, а, обърках печатите с търбите, тръбите с военни събития. А, ето как следвата нещата, нали? В пета глава виждаме десницата близ, на следеща на престола книга, написана отвътре и отвън, запечатана с 7 печата. И след това, 6 глава започва така. Видях, когато Агнио затвори един от 7 печата, и чух, едно от четирите същества да казва, като със глас от гръм. Дойди и виж. И видях, ето бялко, язъще с него имаше лък, и да не му се корона, той излезе, побеждаващ и да победи. И сега да продължаваме да даваме следващия път, шеста глава. Но. Отваряме се седем печата, един по един. И след това, ето, примерно с печат. И когато отворих с печат, чух второто живо същество да казва. Дойди и виж. <губ> и когато отвори третия печат, прискача, нали? Така е така. И тази книга, която е тук. Uh, това отваря да я печатите и разкрива нещо, което ще го разгледаме следващия път, но аз, че, това е книгата на откровението или това е просто някаква конкретна книга на която са описани конкретни събития това е за мен кажете си мнението а моят мнение е, че това е Не е, трябва да прибързваме с тълкуването на съдържанието на свитъка тук само разбираме че понеже той е пожертвал си, за да изкупи за Бога хора от всяко племе, език и раса и народ, на него му се дават пълномощия. Единствени на него пълномощия да разчупи тия печати и да вземи свитъка. Mm -hmm. На този етап разбираме само това. Какво има свитъка, може би по-нататък ще го разберем. Mm -hmm. Но той ще добива пълномощия, които други, пълномо... а, други а, същества, други нали, разумни същества, ги нямат тия пълномощия. Можеш Аз... да се е свитъка и да го разчупиш само ако имаш това пълномощно. Значи ние въртим и случим все книгата, книгата, свитъка, свитъка. Тук става въпрос не за книга, не за свитък. Тук става въпрос за историята на изкупената раса. това Агнето е достойно, защото то всъщност влиза в историята на изкупената раса, става част от тази э, раса и след това э, извежда до, до победен край и е връща отново в словното на Отец. За това е достойно, не просто защото някаква книга там се разпечатва и почва се чете и се разказва някаква история, която никой друг не може да разкаже. А книгата всъщност е символ на цялата история на спасението. И кой е достоен за, за тази история на спасението? Еми той, е, който е умрял за тая раса, за да я спаси. Но на това па нещо не е напълно изяснено от текста. Може би по-нататък ще стане ясно. Просто... А, текстът... Аз превъртях няколко странички. Извинявай. А, И да няколко... само да питам, а, пропуснах ми това, Агни, защо е като заклано? Заклано ли е или не е заклано? Той е като звяра, дето уж е получил смъртоносна рана, е му оздравял. Той е заклано, обаче възкръснало и за това... А, не е уж смъртоносна рана. Тя се е наистина смъртоносна. Значи, той го вижда като заклано това Агне, а в същото време е живо. <рък> Разбирате ли? Прилича. Заклано е... А ако видиш едно Агне заклано, какво виждаш? Еми кръв трябва да има там, по него, покрай него. Пръстът му е прирязан, нали, заклано да. агния, трябва да го видиш проснато заклано, а пък то живо. Не може едно заклано Агни, което му е прерязан там дракляна. да е живо. И затова той се отчудва и го пише по този начин. А, като заклано. Не казва, че е заклано, а като заклано. Или тук в моя превод, пиши, приличаше на заклано. Позвали ли само за книжката? Да. За Понеже аз точно, и затова ми е било интересно каква е тази книга, нали, отвориха се печатици, но после не нали, казаха какво пише от двете страни на книгата. А, и превъртях напред е страничките, нали, виждаме седем а, печата, след печата, следват седем глави. И след това, да, седем тръби, -да. извинете. И в седмата глава пише и видях друг глас, който се вижда от небето, облечен така. Ам, и в ръцете си държеше свитък книжката, mm -hmm. отворена книга. Десета глава. И на десета глава. Ця, чак там виждаме книга, отворена книга. А, и нали, тук знаем, че тази книга всъщност тук е на, на пророк наил. И не знам сега, аз това абсолютно сега ми дойде на ум, не знам дали е правилно, защото знаем, че нали, Данаил е една затворена книга. Беше. И дали, да, дали този свитък пък представлява книгата да наил. И нямам се да представа и има някаква връзка, защото знаем, че трябва да изследваме за ни отковение заедно. Сега това просто ми дойде на ум, не знам дали е правилно, дали е така. Просто аз не виждам преди това да се говоря за никаква друга книга и изведнъж от света глава пак свитък, който е отворен и разпечатан, така не не разпечатан, ни отворена книга. Али? Аз виждам едно Расплена! желание от нас да надникнем в тая книга. А на този етап Понятно, каквото разлежда не ни е дава основания за това. А... Значи аз искам да продължа малко думите на Алиона и, и мисля, че в някаква голяма степен тя напипа нещо много интересно. Мисля, че печатите, които сега разглеждаме или ще разглеждаме следващите пъти, те са свързани с запечатването на Божия народ. Защото а, ще видим, че в... в а, Нататък в главите, седма глава примерно, която е вмъкната между, между печатите, е запечатването на Божия народ. И някои от печатите, които ще се разпечатат от свитъка, всъщност а, разкриват събитията на свързани с запечатването. И всъщност наистина това е една история на изкуплението на Божия народ. На, на тези хора, които в, в върха на, на изкупителния план са 144 000, за които става въпрос 14 глава. А, а можем сега... ли да, да се ориентираме кога във времето се провежда това събитие? Кое е събитие? Отпечатването на свитъка? Да, да. Там, когато са събрани всички, когато. А... В дясната ръка държеше този свитък, ами като седеше на престола. И защо цялото това събитие, кога е разположено? Можем ли да разгледаме, кога е разположено в? Акологически разсъждавам, понеже първия печат е свързан с а, първия конник, който символично, да кажем, а, означава победата на Евангелието над, над този свят това означава, че би трябвало печатите и това събитие в небето да се случи преди това. Може би веднага след като Христос се качва в небето и е представен на отек. Хайде, тук е красавството, нещо не погледнахто пише тук на английски. Наче тук пише Елонайт казва какво съдържа в книгата. Много но там е от Минаскрит в Някакви менускрипти. Тя казва, ако искате да ви го прочитам, но сега трябва буквален превод да правя. Добре. Тя цитира откровение 5 от 1 до 3, нали тук, и след това казва: Сам в неговата отворена ръка стои тази книга. Мога да ви го платя по-сангли, нали да, да се преведе по-точно. Стои тази книга, която е. Историята на Божието поведение, неговата пророческата история на, на народите и на църквата. Mm -hmm. Аз сега не знам какво да бъде: Тук а, се съдържа неговата божествена, не знам какво е това. А, неговата сила... промисъл, може би нещо такова, неговата а, сила или авторитет. Неговите заповеди, целият неговите... символ. Целият символичен съвет на вечността и историята на всички сили, които са управлявали народите. Най-татък всичко съдържа в книгата. Mm -hmm. сим... В свитъка. Това тя казва. Е, е... В, сим... в символичен език беше съдържанието на това uh, рол, на, така казвам английски, тоя свитък. Uh, влиянието върху всеки народ, всеки език и хора, от началото на историята до края. И това, този свитък, беше написан отвътре и отвън. Значи аз съм си свитък нещо подобно, Историята на, историята на света, Божиите заповеди, Божият авторитет, на, на, веч... на вечността. Много неща са тук. Така е дори повече, но значи като цялата библия. А, да. ще, ви, ще ви цитирам, ще ви сложа тези цитати може би добре да си ще контекста. Да видим какво пише в целия контекст. Значи, а, чето... Ако се има предвид историята на света, би трябвало да се има предвид историята след като Христос я е възкреснал. А не, а не ага. още от началото. Защо? Защо? Не, защо? Не, защо? Защото това е пророческа книга. Тя е дадена за пророчество за бъдещето. Тя не е за историята в миналото. Не, не. Цялата а цялата история е... на света означава от сътворението. Не, не го приемам така. Ела Найд казва какво се съдържа в самия свитък, не в книгата Откровение, тя казва какво се съдържа в свитък, а тя казва от началото на земата история до края. Значи правилно съм напипала цялата история на спасението. Не, сега само... нека да са да, ясно нещо. Да, да, кой ще каже? А не само според мен е историята на спасението, а според мен е цялата история, защото там, доколко, ако правилно съм разбрал, пишеше владетелите, изобщо всички живи същества, които са живели на земята, това и Божието също? И Божието, И Божието отношение към тях. Значи, ами. Божието участие в всяка една съдба и ами, това е динбита. Това. Аз така, аз... Историята на спасението за мен е цялата земна, човешка история, независимо каква държава, какво време, какви хора, навсякъде има Божий пръст. А, сега, да направя малко връщане назад. разгледахме седемте послания до, до, до църк. а, църквите. Това бяха седем, така, реални и седем исторически периода. Както по-натак ще разгледаме седемте печата, са също... Пак свързан с Божната църква, пак за заселен периода. И. Значи, не, е, не е задължително, щом има някаква книга, в нея да, да се описва непременно всичко, това е важно, а нещо конкретно би трябвало също така да, да го предположим, че може да се описва. и връзка с валека почта от. Придлеси Апокалипсис по Агопта Месяда. Ето какво. Mm -hmm, Виждам. Откловение 6 глава описва снимането на 6 печата. съд последователно ги разчупва. Отварянето на 7 печат е дадено в началото на 8 глава. Това разчупване на 7 печата, така, прилича на ритуала при отваряне на завещание, което в римско време. Било запечатано със 7 печата. Съгласно тук се разказва там е кой си източник, нали, какво, източник и какво е ставало по време на римляните, нали, когато се отваря заръщане. Mm -hmm. Когато едно стане било разпечатано, то е било прочитано високо пред свидетели и тогава е изпълнявано. Какво представляват печатите? Съгласно откровение 4.1, не, допълщително да откровение 4.1, видях и ето врата отворена на небето и предишният глас, който бях чул да го говори с мене като траба, казваше «Възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане плодире». Разгледахме това, това богослужение, което става в небето и с четвърта глава не разбрахме много за в Пета глава е едно предисловие. Нали? А, книгата в съседните печата. Така че тук това, което Нали, обещано, ще ти покажа това, което ме да стане по-нататък. Явно в, в, в тази книга със серия печати се разкрива това, което има да стане от тук нататък. И какво представляват печатите? Съгласно от Корение 4.1, ето прочетох, това трябва да се прочи за бъдещето. От Корение 5.1 в че трябва да са събития от религиозен характер, важни събития, от великата борба на вековете, която Христос е победител. Абсолютно. И, а, а значи по-надолу, само да не ще дълго. М -м, естествено, конете и ездачите са символични. Коне представлява съответния период в христианската история, а ездачите, силата, факторът, който доминира, ръководи и го през този период, съдбата на църквата. Преди да пременим към детайно толкуване, нещо което ще направим следващия път, а, към детайно толкуване на печатите, Нека направим да едно сравнение с всички писма от Откровение 2 и 3. Писма от те разглеждат вътрешното състояние на Божията църква в условията на трудности и преследвания. предлагат един външен поглед върху христианската църква и нейната дейност през последвателните периоди. Тоест, е, и сремте компания, и сремте печата говорят, за Божията църква. За Божията църква и, и разкриват различни страни от не така да се казва о, вътрешно погледнато, а печатите външно погледнато. Един външен поглед или както примерно, първият печат, а, това е първата християнска църква, която тръгва с голяма сила така да се разпространява Евангелието. След това идва червен кон, след това идва... идва това кърво преследва и така натъкно. Това са неща от другия път, което ще mm -hmm. а, че Аз съм на мнение, че се разглежда нещо конкретно. Тези те, те сирен печата са крият конкретни неща, и тук казва като, като зарещание. Да. Първо се отваря, прочита се и се изпълнява. Mm -hmm. да. Абе, хора, искам да ви питам нещо. В пета глава няма разпечатване на печати. Хайде се разлежда. Няма ще се започне. Да. И малко избързваме. Да, да, да. Защото искаме да надникнем в свитъка заради той. М -м -м. А, да. а, а ние избързваме. Ние трябва да си разгледаме текста. Да, да. А, а, аз е, пак, да... съм тука, виждаме, че агнето има някакви правомощия. В резултат на това чие е пожертвало кръвта си, за да купи на Бога хора от всяко племен език, раса и народ. Това, му а, да, това го признават, разбирате ли, всички разумни същества го признават. И по-надолу, ако прочетем текста, ще видим още други сцени. Точно това, да и искал да прочета, ако може, и наедсет стих, наятим, но е достатъчно същеници така да на земята, и видяха, че от глас, от много ангели, около престола и живите същества и старците. И числото им беше десет хиляди по десет хиляди по хиляди. И така се съсва колас. Достойно е агнето, което било закално да преме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето, и всичко, що има в тях да казват, на този, който седи на престола и нагнето, да бъде благословение и почет, славя Господство до вечни векове. И те живи казаха Амин, и старци паднаха, като се поклониха на старейшините. Тук виждаме едно разширение. В четвърта глава видяхме те живи същества, които са най-близо до престола, 24 та старейшини. Тук в а, 11 стих виждаме още а, Ангели. И видях и чух глас от много ангели, около 100 и живите се това и старешните, и числото им беше 10 000 по 10 000. Значи, виждаме едно огромно грандиозно благослужение, което изобщо не може да го представим какво е. Нали, и в едно такова славно, тържеско, обройно, многокилядно или многомилионно, ли, не знам. А... не, спроимо, не е... Не изброима множество, да. Изброим множество. да. Mm -hmm. И вието съм прикалил, не е само тези това множество, там горе, около Божия трон, но и всеки, който е на земята, в водата, под земята, да удари слава и почест, преклонение пред Англия Така че наистина достойно. Аз оставам с впечатление, че на, той, на това събрание присъстват всички разумни същества от цялата Вселена. Обаче, прави също впечатление, че само заради неговата жертва, значи основа на жертвата, която Исус е принесъл за грешните хора, те му отдават право да получи власт над кого? Ами над тях. Богатство да притежава. Мъдрост, сила, чест и слава и благословение. Признават го всички това нещо. Само заради... Още не са видяли, още не са разпечатани печатите. Да, още не са ги разпечатали. Само факта, че Той е принесъл себе си в жертва, е достатъчен те да му... Всъщност да му станат поданици, да му се подчинят на Неговата мъдрост, на Неговата сила, след като признават... А, значи, те признават изобщо, че в тази негова жертва има огромна мъдрост, чест и е достойна за слава и благословение. М -м -м. Признават го това нещо. А да. след като му отдават власт, всъщност те му остават покорни. Дебе. Признават, че той е достоен да властва над тях. Точно да. Да е бъде техен цар, а те да бъдат негови поданици. Да. А, нали, точно след смъртта на Христос на кръста, във великато борбачи тем, в началото две трети ангелите са били на страната на Сатана, така да се каже. Нали, Има ли се съмнение спрямо Бог. И когато Христос умира на кръста, една трета от тези ангели, които са били в съмнение, се връщат. Така че нещо време една от ангелите са дяволи, а две трети от ангелите са на Божия страна. Така че виждаме това голямо множество, което наистина от ангели, който хвали, който разбира какъв е Бог, че е достоен за хваление и какъв е Сатана. Така че наистина това е едно наистина славно тържество, славно хваление. А, също ми прави впечатление, че те му го отдават това право да бъде тяхно благословение за вечни векове. Значи, явно нещо са осъзнали, наблюдавайки всичко, което Исус е направил тук на земята. И накрая да завърши на глобовата. Това нещо ги е разтърсило и, и съвсем естествено го правят това нещо, да, да му се отдадат за вечни векове от Негова власт и да бъде тяхно благословение. А ние тук на земята още не можем да го осъзнаеме. Да, аз това исках да кажа, че като че ли небесните същества и тези, които са изкупени там при Бога, разбират какъв изкупител имат. И а ние тук на земята сякаш не можем да осъзнаем това нещо. Значи, ако ние на земята отдадем правото на власт над Бога, над нас и да му отдаваме чест и слава, то означава на практика тук в живота ни Той с Неговата воля да властва в нашия живот напълно. Да сме абсолютно покорни на волята му. Само по този начин можем да му отдадем почти слава. Покорството трябва да го е, има. Това, не на думи, не на думи, а просто наистина да го изразим в живота си. Амин, мисля, че все пак има някаква връзка между това, което пише вътре, въпреки че много ние се искат да разберем какво пише вътре. А, този цитат, който намирате от тело на една че не е много важен, защото виждаме на ликоя, че дятеля, на кое е, е, какво е агнето, има седем роки с 3 очи. А, той не, не само, че управлява всичко и вижда всичко нали, в момента, той вижда миналото, вижда и бъдещето. Нали, това казва е Ноя чрез съдържанието на книгата. А, и така, че и освен това, и заради това е достойно. Защото нали, ангелите не могат да бъдат на, на всякъде, по всяко вра, място, на всяко време да виждат всичко, какво се случва, нали, както и Сатана не може а Бог знае всичко, във всяко време, във всеки момент, за всеки човек знае топа подробности, така че мисля, че и това е един от, едно от нещата, защо е достойно агнето. Mm -hmm. И освен това, въпреки, че знае всичко, и знае на всеки един от нас, брешките, детайлици, било е там, нали, когато ни се дешавали, във всеки един момент, въпреки това, той е решил да приеме да бъде заклан от точно тия същества, което той е създал. и... Разпърси точно същите с това, са го убили, защото на всеки един от нашите гъхове са убили Христос да. и това е убилител въпреки това. Мисля, че това е нали, най-голямото нещо, защото Исус знае какви сме, знае грешките ни, знае нали, всичко, което сме извършили, и въпреки това Той решава да умре за нас. Аз много говорих, обаче искам и са да кажа още няколко неща. Кажи. А, значи, <сълт> целият конфликт, така да се каже, на небето е бил характера на Бога. Сатана го е атакувал много, много остро, много... С всичките си възможности. Обвинявал е Бога. И нали, всички ние сме чели, че макар и разумните съществата са застанали на, на Божия страна и две трети от ангелите, в тях, в сърцата е имало някакво съмнение. Не са били напълно така предадени на Бога. До момента на голгота, когато Христос е предал живота си за грешниците. Чак тогава тя наистина признават, че Господ е любов. И мен ми се струва, че това събрание наистина става след голгота. А когато падат всички съмнения, всички и най-малките съмнения падат от а, умовете на тия разумни същества и на ангелите. И те го правят наистина това хваление от сърце. Всъщност, <сътък> Сатана окончателно е осъден след този акт на жертва на Христос. Mm -hmm. Аз мисля, и, че... Да, извиня. И да, е разсел да. да всякакви съмнения Абсолютно. относно това, че Бог е любов. Мисля, че наистина, чрез този акт на жертва, а, Господ събори всякакви притеснения на а, небесните същества, че той е любов и че е добър. И всъщност от тях падна един огромен товар от съмнение, който, те имаха, който може да са имали и преди това. Както и от Елон Лайт също каза, че всъщност тогава е, е тези ангели са видяли Сатана в пълната му светлина, а, как, каква е била всъщност целта му да уби самия Исус Христос. Те са видяли как точно Сатана е подбудил цялата тълпа да викат разпни го и нали, да се държат по такъв нечовешки начин. Мы знаем, че хората в тълпата направо са били обладани буквално. Uh -huh. а, пише: И това е едно от нещата. Не само, че Исус е бил готов да се жертва, а виждайки Сатана в истинската му светлина. Тогава той е разкрил характера си а, и нали, тогава пред ангелските същества те са разбрали характера на Сатана и, и, и по-дри в пише, защото тогава не е свършил цялата проба още тогава, след кръста. Uh -huh. а, и оно е така, че Бог оставя известно време заради самите хора, uh -huh. за да могат те да осъзнаят но, нали, до къде стига сатана и какво е неговата тела. Да. Имам въпрос за 13 стих, първата част. След като се отдава хвала на Агнето и то на два пъти и преди края на главата да се отдаде е, отново хвала вече и на Отец и на Агнето заедно, е, пише, че след е, второто хваление на Агнето Пише, че всяко създание, което е на небето, земята под земята, морето, всичко, което е в морето, нали, започнало да отдава хвала вече и на Отец, и на Агнето. Само, че ние това го виждаме вече чак в края на земната история. Да не би тук да избягват малко напред, в... вече поглеждайки в края на земната история, когато наистина всяко коляно ще се приклони и ще, ще признае ще признае агнето и ще отдаде хвала. Защото не виждаме сега всяко създание на морето, на небето, на земята, под земята да, да отдава хвала. Аз нямам отговор на този въпрос. Предполагам, че вие нямате. Да. Също и тук, като че ли, този стих а, включва и, и сатанинските сили, демоните, да. ли, и хората, да. които са против Бога, включва. Да, и за това мисля, че това е вече съвсем в края на, на земната история. А може да не е просто, не знам. И въпреки всичко, ние трябва да го, да го възприемаме като... Защото, че има отварение на печати, е, ние, хората, разполагаме всичко така хронологично, да кажем, в времето. Така сме Макар че самото видение може да оплаща голям период. Ние не можем да го казвам. Да, да. Може да и казвам като факт. Той го да казва чух. Йоанн казва чух да казва. Така, че Бог мога му представя просто картина е от Бъдещето, следващия момент какво ще стане? Възможно е да. Защото би било трудно да чуеш всички същества от небето, земята, под земята и насякъде какво казват. Обаче, сещате ли са за тая притча, дето е обяснена във Великата борба или беше обяснена? За сгодяването на Исус за Новия Иерусалим. Където ние вярващите от Земята, присъстваме чрез вяра на това празненство. Теш ли се, че ли сте? То става преди второто пришествие. На него присъстват наистина всички разумни същества от Вселената, но ние присъстваме на него чрез вяра. И то е преди второто пришествие там официално бива Христос сблика, с представен пред целия всемир и коронясан от Бог Отец. Ами, същото това е езика на Библията. А, ние по човекове се разсъждаваме всичко, да се представя последователно. Нали? Понякога Библията ни говори за нещо от бъдещето, после ни върши събития назад. а тук, Явно е, явно е, че това, което става в началото, което, което се говори, е както е, и брат които казват, това е явно след след е, когато Христос вече е бил пресен като жертва. Нали? Но това, което е, четем от този и чух, нали, тези всички, които са на, така, на земята, в молето под земята, да казват, явно това е вече накрая, когато всичко вече е завършено. Тоест, Виждаме едно разширяване на богослужението. Виждаме четири живи вещества, двайци са после ангели, после още по-голямо множество, което се присъединява. И, уважаемо, във всички това са сетих вълстиствително от Откровение 12-та глава, във връзка с това, което, още, е добре така да си го а, припомним. И стана голямо бедствата, защото е вреден стих. Излязна война на небесата, издадаха ми Хрил и неговите ангели, да воюват против змея, измеят война заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха нито вече да тях място на небето. Изваден един големия змей, она е трубремната мия, която се нарича дявол, с тя, който мами цялата сфера, сварен биде на земята, сварен бидоха и ангелите му заедно с него. И чух стрелен глас на небесата, който казваше, Сега да дойде спасението с силата и царството на нашия Бог. И властта на Неговия Христос. Защото свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. А те го победиха с скъто на агнето и скъто на своето свидетелство. Това се казва, точно след смъртта на Христос накъса тези англица и става убедени на Божия страна. Защото не обичаха живота толкова, защото забягаха от смърт. Затова весели да си на деца и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дявола се за вас много разделен, поне знае, че му остава малко време. Значи, когато гледаме нещата така от космически изглед, и нас след сме минали повече от 2000 години, поне знаят, че му остава малко време, на сравнение с космическото време. Така че, това, което се представя Йоан тук в пета глава, 12 стих на короя 12-12, за това десетни деса и вие като живеете в тях. И надявам остава ще малко време и след това се прицелявате спасените от земята, за да ви могли така да погледнем тази картина. Аз да попитам след второто пришествие Хри... а, Исус а, все още Явни ли ще бъде или ще бъде Цар? Като Агни ли ще ни бъде представен? Или... Ето... или Той няма да дойде като Агни, тук ще дойде вече като владетел. Нали, нали като... пише, че Че да. ще останат раните на ръцете му, за да напомнят през цялата вечност. Раните на ръцете. Картината е Агнито. Той ще дойде като лук, но... Тези белизи няма да бъдат изтрити, така че той винаги ще си бъде ягнето. Защото да. той се е пренижил. Да. Искам да, да. Иска да кажа, че историята на спасението ще бъде изучавана през вечността. Науката на спасението. Как един Бог си оставил трона и е дошъл да до се взема за ини слаби, грешни човеки. Пък разбираме, че това е било не само за спасението на хората, а за спасението на ангелите, на тези, които са събърнали обратно при Бога. Голяма множество, което хвалят Бог, че е И Всъщност, най-голямата най противоотрова, против греха в вечността, ще бъде точно историята на, на земята, на спасението. Да. Разкриването на Божия характер, всъщност, откриването от, от съществата, когато виждат Божия характер, те вече ще знаят, че той не е такъв, какъвто Сатана го представя. Го е пък и греха, нали? Как, каква, е, каква е цената на греха? Да. Също. Ако сбърка някой, какво следва след това? О, а ако да сме там, ще го славим пак. Сега трябва да го прославим тук. Амин да. Митко, аз това исках да кажа, че. Това ни липсва много, това е истинско прославяне, за което каза ти на, думи, а не, на дела, а не само на думи. Просто ние трябва да го имаме тук. Ние ако го нямаме тук, няма да бъдем там. Тъй, тези картини, които виждаме в откровение, това е нещо, което трябва да се запечата много сериозно в нашите умове и сърца. И то да, да дава своите плодове. Трябва ние да го прославяме тук с, с делата си всеки ден. Същност, аз си мисля, че ако не го прославим тук на земята, може би няма да ни се отдаде възможност да го славим на небето. Аз така мисля, да. Същност, трябва да го славим с неговите дела в нас. Ако го славим с нашите дела, трябва да го да сплавим с неговите дела в нас и чрез нас. Да, амин. Аз, аз си мисля, че процесът е следният. Значи... Много искаме да, да приличаме на Исус с всичките му качества и постоянно в, в молитвите да изискваме това от Бога, да, да бъдем такива и, и същевременно да страшно да не се харесваме такива каквито сме нали, с, с нашите си придобити и, и унаследени и навици и склонности. Да, да започнем да ги мра... Значи, преди да почнеш да правиш нещо, ти трябва вече в ума си да си го проиграл, да си го поискал, да, да си намразил едно, пък да си обикнал друго. Иначе, просто така да, да тръгнеш с една молитва и да тръгнеш и да правиш нещата по Божия начин, няма да стане. Много трябва да, да го искаме и много трябва да го харесваме. Този начин на, на, на живот и на действие на, на Христос. Да, да искаме да приличаме на него и, и същевременно да мразим другия естественият човек в нас. Да, но това е едно голямо преобразяване, което първо иска време и второ иска много търпеливи и постоянни усилия от наша страна. Да. Е, за, да, за да го пожелаеме това нещо, както казва Агромна, това предполага едно Съзерцаване да видиш предимствата на неговия характер. Едно съзерцаване в живота му, в качествата му, за да може да го пожелаеш. Да се влюбиш в Бога. Ти ако не си го видял, ако не си го осъзнал, как да го пожелаеш? Ама ти виж нашите реакции, примерно да речем за някакви конкретни негови свидетелства, чрез които ни учи, нали, как да постъпваме в определени обстоятелства. Като ги прочетем, не съпротивим. Всъщност на кое съпротивим? Противидим се на неговите качества. Не ни харесват. Искаме да сме спасените. Той чрез тия съвети всъщност ни подсказва какъв е той. Няма как той да ни поведе в някакъв живот, който е чужд за него, нали, той е живот. Да, да. А ако той ни казва бъдете гостоприемни, това означава, че той гостоприемен. Ако ни съветва в скромност, значи и той е скромен. Нали? Точно така е. Тези неща трябва да ни харесат. Това, което е Бог, като характер, като личност, трябва да ни харесат. Тези неща. Да сме отхвърлили от сърцето си тежестта на греха, на грешките, на проблемите, на, на трудностите, на дребнавите караници и т.н. Тези неща трябва да сме ги отхвърлили от живота си. Да ги мразим, да ги ненавиждаме. Ами, мили хора, 9 часа мина. Ако искате да, да... Да, да приключваме. Ало Да, добри. Ви да не се загубихте нещо. Да, изпаднахме нещо. Не знам не чух последните какво как, как, казахте. М -м -м. Даже не виждам. Къде са включена и говорител? Ще, слуша, ще е на слушалка. А, чувате ли ми? Да. Значи, връзка с това, което говорихме, поне докато го слушах. А, се сетих за един цитат от книгата «Живота на Исус», където се казва, нали, тези, които осъзнаят нещата по този начин, както ги обсъждахме, нали, започват война със себе си. Mm -hmm. А тези, които не искат да приемат това, започват война срещу Бог и срещу неговите а, последователи. Uh -huh. срещу другите, нали? Така че това е нашия избор. Или, или воюваме с, нали се казва, битката срещу, срещу собственото. Аз е най-голямата битка, която се е водила някога. Uh -huh. Нашето собственост може само Христос да го, да го мъртви. А ние просто да се предоставим, да працете на, на великия а, лекар. Да, да. точно така. Казва се, възлюбил си правда, набразил си беззаконие. Това се казва за Христос. Но... Това трябва да се каже за нас. Трябва да се каже за нас, да. Защото ако сме възлюбили правда, сме възлюбили същевременно беззаконие, сме хладки лоликиите. Mm -hmm. Искаме да сме приятели с Бог и с което не е възможно. Не може да служа на двама господари. Исус, когато, когато видя Филип, каза ето истински израелтяни, в когото няма лукавщина. Това Бог да похвали е нещо уникално. Трябва и, и, и, и ние така да сме в очите на Бога. Значи, като слушах добри, там за тия думи, които цитира от живота на Исус, неизбежно е да сме войници. Обаче избираме в коя армия да сме. Да, е да. Иначе, искаш, не искаш, участваш на някоя страна те ще воюват срещу Агнито, нали? Но то ще ги победи. Да Надяваме, че няма да воюват срещу Агнито, а, а на страната на агнето. срещу себе си, срещу аз за си. Знаем като водач, като генерал. Добре, ако искате да приключваме вече. Другия път можем да продължим и темата, и следващите стихове. Иска ли някой да се помоли за края, за да заключване? чак младшак ще помоля сега. Добре. Татко, нашия бесен, благодаря ти за възможността, която имахме да отварям словото ти сега, като малка група по интернет и да дникнем да в нещата, които си ни оставял. Благодаря ти, че а, ти не отваряш много неща и си даваш духът си да можем да, да разбираме словото ти, така както не даваш монета, и, нека твой дух да ни прави, а, да, да ни променя, за да може като дойдеш да не познаеш за свой и да не даваш сила да избираме винаги едно, което е по Твоята воля. Благодаря Тя, че ти имаме, че можем да оставим пред Тебе съедността, която настъпи вече, бъде и остане с нас, открепени в нея, да може и следващия път в речния част отново да се съберем, ако е воля, заедно и да разискаме върху Тя неща. Благодарим ти за всичко в името на Исус. Амин. Амин. Амин. Благодаря за приятното разглеждане. Беше ми приятно. И, и хубаво, че четете и други коментатори да натрупаме така повече представи повече знания. Благодарим за духовната обствена гимнастика. Да. Тая вечер Господ ни дари повод с нашите слаби хваления да се присъединим към небесния хор. Вижте ти хубави песни са изпяли. Да. Химни, химни, небесни химни. Ами Бог да ни дава сила Как да, да е пеем тази песен в живота си Всеки ден ами... Ама защо се казва нова песен? песена? Значи Предито е имало някакви други химни Пели са други неща И в един момент изпяват нова За Агнето Възпяват, възпяват жертвата на Агнето Затова е нова Вече съществената жертва Да Добре. Добре. Лека. Лека. Лека нощ.